Nuka, nikulinda namfugaji pata kufamu namna ya kuongeza thamani ya mazao uueleza ili mwana mfugaji kama biashara Nuka hena ni boli wa kulima otu jariyo tuwe pamoja furai tushangwe kweli Nishaanguka kupaa Ee leo yofea siki pote pale unapotosikiliza karibu katika nusu ya kipindi cha Inuka Inuka ni kipindi kinacholenga kukufahamisha wewe mkulima au mfugaji kujua njia sahihi za kuendesha kilimo na ufugaji kama biashara. Mskilizaji kumbuka tupo katika mfululizo wa vipindi vinavyotoa elimu ya, ya kuzuia upotevu nafaka vipindi vinavyowezeshwa na shirika la Helvetas Swiss International Cooperation wa Swiss Agency for Development au Shirika la Maendeleo la Swiss Katika kipindi cha leo tutaangalia ushirikiano wa wadau wa kilimo na shirika la Helvetus katika kufanikisha mradi wa kuzuia upotevu wanafaka wilaya Hanang Manyara Utasikia wadau mbalimbali lakini hasa tukimzungumzia Grace Impoli ambaye yeye ni wakala wa pembejeo za kilimo na ni partner mkubwa kabisa katika wilaya Hanang kufanikisha mradi wa kuzuia upotevu wa nafaka baada ya mavuno mradi uliochini ya shirika la Helvetas kwa fadhili wa Swiss Agency for Development au shirika la Maendeleo la Swiss Ninekualika katika nusu saa ya kipindi hiki ni mimi Koleta Makulu tafadhali ujumbe wako ni muhimu sana katika kipindi hiki Tumu ujumbe wako kwenda namba 0786886195 Ujumbe wako ni muhimu sana kupitia namba 0786886195. Uliza swali lolote linalokutatiza kuhusu uhifadhi wa nafaka, teknolojia tunazozi tumia, kwako, teknolojia ya mifuko ya pics, teknolojia ya silo kihenge cha chuma. Uliza swali lako lolote linalokutatiza kuhusiana na uhifadhi wa nafaka kupitia namba 0786886 moja moja tisa tano. sita, tano Koleta makulu hapa kama wa unajiunga nami, hujachelewa. Kipindi hewani ni Inuka. ikiwa leo tunaangalia ushirikiano wa wadau wa kilimo na shirika la Helvetas katika kufanikisha mradi wa kuzuia potofu na faka wilaya Hanang mkoani ni Manyara. Nuka. Msikilizaji kabla sijaileta kwako kwa kwa makala ya wiki hii, basi tupate tu igizo kidogo kutoka studio hapa utawasikia baadhi wa wakulima wilaya ya Kongwa wakiigiza namna gani njia zisizofaa zinavoweza kupoteza kiasi cha nafaka zao ambao wamevuna licha ya kwamba umevuna mavuno ya kutosha lakini njia unayotumia ya kufikisha nafaka zako nyumbani ikiwa si sahihi basi unaweza kupoteza kiasi kikubwa cha nafaka kutoka shambani hadi nyumbani utamsikia bibi na bwana hapa wakiwa katika hili igizo namna gani mama huyo alivyoweza kusafirisha nafaka zake katika kiroba kilichochanika na mahindi akaenda na magika janzima si njia ya sahihi kwako msikilizaji Iwapo wapo unahitaji kusafirisha nafaka zako basi hakikisha kama ni kwenye mkokoteni umeweka turubai litakalozuia nafaka zako hadi kufika nyumbani karibu Nitarajia kwako baada ya gizo hili. Inuka baba. Nafikiri muda wa umefika. Ndio. kesho tuende shamba kavune. Kwa nini nikavune yangu kama kulima nililima yangu nikavune yangu? Ujio hata mi jana nilienda shambani. Ndio. Sasa nilikuwa nakata mti. Mbavu yangu ikafia hapa. Kwa hiyo kweli. Kwa inabidi wewe uende shamba ukavune vile vijihindi. Kulima tulilima wote. Lakini sasa hivi na kushangaa useme, o, nililima peke yangu. Kesho nenda shamba. mi mbavu yangu imefia na inauma." Yaani ambapo unaoangana mbavu ikutama vibaya sana. Vitempondoko mgunda. Sawa baba, tutafanya kesho asubuhi. Haya kesho mke wangu inabidi udamke kweli yani. Sawa baba, usijali kesho mimi nitaenda shamba. <coughs> Niloweo ngo yali wivu Kanyali rondo nyeka je ndo kanupinde asina adiba nyeka karibuni ndugu he oh he hale baba niloweo nyujuganye hale nomo za ule tendo le tonasaka na Wadia jumamosi mosi walinile Juma pili walinile Waliweza Jumatatu tarehe 10 mimi baba nye karibu hey. ni ndugu he Inabidi niwahi kurudi kwenda kuandaa chakula cha baba kabla ya jarudi na mgongo wangu miguu haviko sawa kabisa nitafanya hata mi nikusanye yangu. Makaa mkaunta ma tena tatukomaje? Litilipo lote hili mtayapi watakoma kwa kaunti. Kichwa na Mziganya ene utanibebea kwa shilingi ngapi huyo mzizo? Sasa hapa utanipa shilingi 10,000. 10,000 mimi nipunguzie, kidogo haya. Uwe, utanipa ngapi basi? Mimi Sawa. Ah, lakini unanipa sasa hivi? Tunaenda kula nyumbani tunakuta baba yu yako, vipi wewe? Sawa basi. Baba, vizuri usimwage. Makala ya wiki na sasa ni makala ya wiki. Green Poll ni muuzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo mjini babati. Yenye ni mdao mkubwa wa mradi wa kuziopotevo unafaka baada ya kuvuna. Ushirikiano wao umesaidia kuboresha sekta ya kilimo wilaya Hanang wa kulima kwa ushirikiano na maafisa wa gani wa maeneo ulipo mradi utamsikia kieleza mafanikio aliyopata kupitia uwakala wa pembejeo za kilimo kupitia Mpoli Agrovate na shirika la Helvetas nimeanza kushirikiana na, na Helvetas katika mradi wa kuzuia upotevu mwaka 2013 tulianza kwa kata 4 katika wilaya ya Hanan, kata ya Masatta ya Dafaki Mogitu na baraza dalala baada mwaka wa pili tena tukapanua tukaongeza tena kata zingine nne ambapo ilikuwa ni lalaji, basutu, Gendabi na dirima. Mwaka wa tena tukaoongeza kata nyingine moja ambayo ni measkon Toka nimeanza kufanya kazi na Hevetas, nilipata mafanikio kwanza kupanua ukingo wa biashara. Pia nimejua masoko mengi ambayo naweza kufanya biashara, kwa mfano kama kuuza mbegu, kuuza mbolea Kwa nimejua masoko mengi sana kwa faida ambayo nimepata Vile vile nimeweza kupata wakala wa kuuza Pixy ambayo ni fuko ya ambayo huwezi kutumia dawa yoyote. Kwa nayo ni faida pia niliyopata. Vile vile nimeweza kujuana na watu wengi, kunipa ushauri kwa ajili ya biashara nyingine. Pole na wao ni moja wapo ambaye ni faida ambayo nimepata fanya na hizo Zaidi, zaidi ni kujuana sana na watu Ambapo wamenipa hata ujasiri wa kuweza kuingia mimi hata ofisi yoyote. Wamenipa wao ujasiri. Katika huni nimekuwa kama partner wa wilaya Hanang ambao nafanya kazi karibu sana na maafisa kilimo kwa ajili ya kumpa elimu mtu mkulima mmoja mmoja. Yaani nawasimamia maafsa maafisa kilimo kwa karibu kutoa elimu ya kuzuia upotevu baada ya mazao. Vile vile na matumizi sio sahihi ya, ya vilifu. Hakikisha kwa kwamba wakulima wamefundisha kuhusu teknolojia mpya ambayo ni pixi na hikienge cha chuma. Grace Impoli ya manufali manufaa tangu afanye na Helvetas. Hata kama mradi utakuwa umeisha ni vitu vingi ambavyo nitakuwa nimevipata kwa sababu nina masoko ya kuuza mbegu, mbolea. Vile vile nashukuru kwa sababu kwa hiyo teknolojia mpya ambayo ni silo naweza kuwasambazia wale mafundi wote ndiye naweza kusambazia zile shiti kwa ajili kutengeneze ya kutengenezea sayuni. Kwa hiyo hicho ndio ninachojivunia zaidi kwa sababu Velvetas itakuwa inaondoka lakini bado utakuwa ameniaacha na biashara ambayo ndio ndiko karibu nao mafundi katika kila kata na kuweza kusambazia materialio. Licha ya manufaa hayo Mpoli anajivunia kuwa partner wa shirika la Velvetas kupitia mradi kuzio wa kuziopotivu unafaka lakini pia kupata soko kubwa la uhakika na la kudumu la bidhaa zake. 2013 kwa wilaya Hanami alianza na kilimo 600 ambao niweza kuhudumia kwa mwaka wa pili nikahudumia wakulima, wakulima moja mia nane na huu mwaka wa tatu ninaudumia tena wakulima 1800 kwa ina maana nitakuwa na idadi ya wakulima wengi ambao wananijua ambao wanaweza kachukua bidhaa zangu na kuziona kama salama vile vile na vikundi ambavyo na vikopesha pembejeo ambavyo viko zaidi arobaini 40 na hapo ambapo kazi kwao kwamba vile vikundi vitafanya na kazi yani hata ile itachakiondoka itakuwa bado ni wateja wangu ndio wanaokuwa kufanya kazi kwa maana soko langu halitaweza kushuka tena za pembejeo za kilimo idadi ya wa wakulima kwa kuwahudumia chini ya shirika la Helvetas kupitia mradi kuzio wa kuzuia upotevu unafaka baada ya mavuno imeongezeka Hivyo kufanya idadi ya wateja kukuwa zaidi na zaidi. Mpole na matarajio gani baadaye kabla na baada ya kuisha mradi huu? Natarajia kununua kenta kwa ajili ya kusafirishia picks bag zangu na Metroshit sheet kwa ajili ya kutengenezea silo. Kwa nini maono yangu baadaye nitafungua kila kata ambayo nilifanya kazi duka la pembejeo. Lakini pia napata ushirikiano gani katika ofisi za serikali kuendesha mradi huu? Nimekuwa na ushirikiano mkubwa sana na serikali ambao naweza nikaongea hata na mkuu wa wilaya, naweza nikaongea na mtu yote ambaye yuko ngazi za juu kaleni kwa kitu kichochote nakaweza kaweza kunielewa wote nimeweza kushirikiana nao kwa ina wana naona kama Elevitas umejengea uwezo wa kuweza kuongea na watu na hivyo watu kuni, kunifahamu kwa kupitia wao kwao na shukuru sana Elevitas karibuni tena sio kwangu tu hata kwa mtu mwingine kilio cha mkulima wa Tanzania ni pembejeo za kilimo zisizo na ubora tegemeo pekeni uaminifu kwa wauzaji wa pembejeo za kilimo nchini pembejeo nyingi zinazoafikiwa kulima hazina ubora hivyo kufanya wa kulima kulia kila wakati kuhusiana na bidhaa zisizo na ubora lakini kuuza bidhaa zenye ni ubora ni jukumu la kila mmiliki wa pembejeo za kilimo ili kufuta machozi wa kulima Grace Impoli analizungumzia swala hili kushauriangu kuuza pembejeo wenzangu naomba tuwe na moyo wa utu tushirikiane vile vitu feki vyote jamani tuviogope kwa sababu tunaumiza sana wananchi kwamba unavofanyia hivyo mkulima Ujue ni unapata kwa sababu mkulima amejitahidi sana kwa muda wa mwaka mzima amelima amefanya nini na alafu baadaye mbegu hazioti kwa kitu ambacho sio kizuri na nidhamu kwa mungu vile vile nawawashauri wewe utas kama wameweza kunipata mimi na wameweza kufika hizi wilaya wilaya walizochagua kufanya huu mradi ningeomba waendelee hata kusambaza Tanzania nzima kwa sababu elimu kila mtu anahitaji watu wanajua upotevu lakini hawauelewi ndotokea wapi upotevu kwa watu wakielimishwa nafikiri kutakuwa hakuna upotevu watakuwa umetupunguzia sana vile vile katika hali ya uchumi kwa kulima taynyuka kikiuchumi pamoja na hilo ufumbuzi wa tatizo la pembejeo na ubora linaweza kuzuilika iwapo wauzaji wa pembejeo watakuwa makini kwa ushirikiano na serikali kufikisha bidhaa zenye ubora kwa mkulima nafikiri kwa miaka ya nyuma kidogo ilikuwa mkubwa lakini kwa sasa naona kidogo wamepunguza kwa sababu serikali zetu za mkoa wetu na wilaya nafikiri wamekuwa waangalifu sana kupita kukagua, kukagua mara kwa mara kwa ina hata wafanya biashara sasa tumekuwa waoga hatuwezi kuingiza kitu chochote ambacho hatu kijui au ambacho hatukifahamu kwa tunahakikisha kwamba kitu kinachoingia ni bola na siku kuna makam, kuna makampuni ambayo yanapita kama mobari kwao unajua kabisa kwamba hii dawa ni ya mtu fulani ametengenza mtu fulani kwa hiyo wako atakuletea mtu mwingine tofauti na yule uta, lazima utatia shaka kwamba hii dawa sio sio yenyewe kwa ndio tunachoshukuru hicho hasa ni mkoa na ya uliyaya iko macho sana kufuatilia vitu hivyo vya namna hiyo kwa saizi ya na fili hawatapata tena hasala vitu vyote kwa sasa ni salama hivi bidhaa wapi kwa kuagiza sisi hatujui kwa sababu sisi ni wanunuzi wale wa mwisho kabisa ambao tunamfikia mkulima kwa kuna wanunuzi wale wa juu zaidi ambao ndo mafikiri wanaweza kwa kuagiza labda china siju wapi sisi ni wanunuzi wa mwisho tunafanya kazi moja kwa moja na wakulima kwa hatuelewi kama wana wapi lakini labda ukiona kama kopo nini ukiona rebu, unaona kama imeandikwa labda china labda nini lakini sasa kama vinaweza vikawa ni haviko bola kwa sababu vinawezaje kupita TPLI wanawezaje kuvipitisha visivyo bola. bora kwaonafikiri watu wote kwa sasa ni viko bola na ni salama mtaji ni changamoto kubwa unayokutana nayo katika biashara yake changamoto zipo ni nyingi ambazo huwezi kosa kwenye biashara unaweza ukawa labda hatuna mitaji ya kutosha kuna mtu ambaye unaweza kaenda kukopa na kwa moto kukopa kwenye makama ma benki kwa zile liba, liba ni kubwa sana vile vile tulikuwa tunaoomba makampuni yale makubwa yaweze kutuamini tufanye nao biashara vizuri kwa sababu ukituamini tukikana mikataba nafikiri tutafanya kazi tutafanya vizuri biashara na wao vile vile vitu vyao watauza kwa urahisi kwa sababu sisi watu huku chini tuko karibu tunaweza kulipanua soko na wao vile vile watapanua soko kwa sababu watakapo, tukopesha, tutakuwa na vile vitu tutaviuza kwa ukulima lakini sasa kwa mfano ukiwa na hela yako mtaji ni mdogo inakuwa kidogo ni, ni ngumu. Kwa ndio makampuni ambayo ituelewe hasa kampuni ambayo tunaomba zituelewe ni kampuni za mbolea, ambazo ni ngumu sana kukopesha. Lakini kwa makampuni ya Ambegu tunyashukuru wanaweza kutukopesha na kutuamini. Lakini na makampuni ya Ambolea ni magumu kidogo kwa kutukopesha nafikiri siyo watuamini si sijui kwa nini. Kwa ndio serikali kama inawezekana itusaidie kutunganisha na makampuni ya Ambolea yaweze kutukopesha kwa sababu hataweza ku, kuwa na mtaji mkubwa wa kuweza kununua nini mbolea za kiasi kwa mfano na watu labda 1000 1000 4 hela ni inakuwa kidogo ni ndogo kwao na unaunga unga, unga tu kinachobaki ni kwamba unaenda benki ukishaenda benki nako huko, huko kopa, liba ni kubwa kwao unakuwa kama unayumba yumba tu basi biashara yako haijengeki ni kuyumba yumba tu kwa tukomba serikali makampuni ya mbolea ya tuangalie sisi kufanya biashara ndogo au mawakala wadogo